Rugăciunea a 19-a pentru taina și mucenicia inimii. Aleluia ta să ceresc ca toate slucătorii te iubim, te slăbim și îți mulțumim, care ai binecuvântat cu taina preoției pe Sfinții Razi din Rusia, care, ca patriași, metropoliți, episcopi, urma ortodoxilor ruși, au păstorit ei de taina sau de mucenicia inimii sau îngrăditici. Alexie, Alexie, Amphilochie, Antonie, Arcade, Kiril, Ciprian, Efrem, Periaslav, Eftinie, Irmogen, Filaret, Filip, Fotie, Fotie, Gennady, Gerasim, German, German, Iacob, Inocente, Joachim, Ioan, Ioan, Ioan, Ioan Ioastav, Ignatie, Vincianinov, Iona, Iona, Iona, Iosif, Isaia, Iubenal, Macari, Macari, Macari, măcar, microfan, monise, neofit, Nikita, Nifon, unufri, Pavel, petru, petru, chitirim, Pitirim, teofil, terapion, Serapion, Simon, Simon, sofon, Stefan, Stefan, Stefan, Stefan, Stefan, Stefan, Teodosi, Teofan, pusnicul, teoptist, Teodor I, Teodor, Tihon, Basile, Basile, Benjamin, Vladimir. Pentru că, împreună cu cei din Ucraina, Alexandru, Alexei, Larion, Ioan, Iona, Mihail, Petru, Teognos, Lumina, Cuvântul tău au răspândit. Împreună cu ei sunt și prinții și prințesii, Cneji, Ruși, Alexandru, Nevski, Ana, Ana, Andrei, Andrei, Constantin, Constantin, Constantin, Daniel, David, Dimitrie. De Mont, Eufrosina, Gheorghe, Gleb, Haritina, Iaropol, Mihail, Mihail, Oleg, Olga, Petru, Roman, Teodor, Iaroslavici, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor Teodora, Vasile, Vladimir, Stevolod. Cu cea neamul lor, to o parte s-au nevoit și cu taina mucinicii inimii de ai